Втръсване Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас на 27 март 1929 г. в София. Размишление върху изворите на живота. В живота на хората съществува закон на втръсване. Кога се втръсва човек? когато дълго време прави едно и също нещо. Най-после в човека става реакция, която се придружава с, с, с едно особено състояние, което наричаме втръсване. Втръсването не е природен закон, но резултат на неестествения живот на хората. Като закон втръсването има свои добри страни, но желателно е човек да не изпада под неговото влияние. Втръсването се явява в помощ на човека, когато всички други средства са се оказали и безрезултатни. Когато човек е болен и всички изпитани средства не му помагат, втръсването му идва на помощ. Той повръща храната си и положението му се облегчава. Тръсването иде в крайния момент. Не оставяйте нещата да дойдат до този момент. Една от причините за втръсването се дължи на това, че човек очаква от живота повече, отколкото той може да му даде. Обикновенно човек си поставя голяма програма, която не може да реализира. Щом не може да реализира програмата, която си е поставил, човек се е разочарол. Едно трябва да знаете. Човек никога не може да изпълни програмата, която сам си е съставил. Ако успее по някакъв начин да я изпълни, той пак ще свърши с разочарование и втръсване. Законът на втръсването съществува не само в обхновения живот на хората, но и в религиозния им живот. Някои религиозни хора очакват чрез религията да управят работите си. Какво управене на работите си могат да очакват? Щом се е родил на земята от баща и от майка, работите са управени. Ако има нещо объркано в материалните работи на хората, това се дължи на техните криви разбирания за живота. Наистина, срещате един млад човек и виждате, че той е успял вече да обърка работите си. След това започва да мисли, че като умре баща му, той ще го наследи, ще получи и голямо богатство, с което ще оправи работите си. Бащата пък мисли, че като остави богатството на своя син, с това осигурява прераждането си. Обаче така се създава едно колело на движение, което нищо не разрешава. Онези бащи, които не могат да оставят наследство на децата, си казват. Бог ще ги осигури. Той ще промисли за техния бъдещ живот. Значи, някои хора вярват в Божията промисъл, а други не вярват. Тази е причината за изникване на различни възгледи за Бог. За Бога може да съществува само едно мнение. Има ли много мнения? Те отговарят на самите хора. Значи, за всеки човек Бог представлява такова нещо, каквото е той самият. Какъвто си ти, такъв е и твоя Господ. Затова казват, че идеалите на всеки човек отговарят на самия Него. Понеже идеалите на хората не са високи, те са недоволни от живота, от баща си, от майка си, от окръжаващата среда и т.н. Хората се страхуват да не дойде някой да отнеме и малкото им богатство, което имат. Обаче умният човек никой не може да го убере. Глупавият всеки може да го убере. Никой не може да убере добрият човек, но лошият всеки е в състояние да убере. Защо? Защото разумността и добротата са божествени качества, които не се губят, нито се отнемат. Съвременните хора често губят това, което се придобили, понеже не са постигнали крайното си развитие. Като губят по нещо от себе си, те казват, че усещат някаква липса. Тази липса именно ги заставя да работят. Един ден, когато завършат развитието си, ще видят, че всички празнини, които са имали в различните си животи, са запълнени. Те ще минат от една планета на друга, докато дойдат до пълно познаване на битието. На мнозина се вижда чудно как ще живеят на различните планети, когато според тях само на Земята има живот. Като обиколят всички планети, те сами ще видят има ли живот там или няма. На Луната, за пример, има живи същества, по-културни от хората. Може ли да бъде пуста и ненаселена Луната, що е създадена от Бога? До четвъртия ден от създаването на света, небесните светила са били неустроени, но от четвъртия ден насам те са устроени вече и живот съществува на тях. В божественото няма никакви празнини. Ще дойде ден, когато планетите ще си почиват. Временно само, животът ще изчезне от тях, но за сега. Навсякъде има живот. Тещото искате ли да придобиете нещо положително от луната, наблюдавайте смисълта в себе си, че в нея има живот, че тя е населена с разумни и културни същества. Както кучето отдалеч познава господаря си, така и учените хора отдалеч познават има ли разумни същества на Луната или няма. Какво показва това? Това показва, че в човека има едно чувство, чрез което той познава и възприема истината. Човек се интересува от истината, както от всички планети до толкова, доколкото може да влезе във връзка с тях, да приеме нещо от техния живот и да го приложи в своя живот. Как може да стане това? Чрез неговото вътрешно радио. Като изучава планетите и слънцата и живота им, Човек дохожда до познаване на Бога. Ако не разбирате и не познавате Бога в проявеното, в това, което Той е направил, как ще го познавате в непроявеното? Ако човек не познава относителната истина в живота, как ще познава абсолютната? Сега да се върнем към закона на втръсването. Забелязано е, че и най-хубавите неща могат да произведат втръсване в човек. За пример. Ако много пъти човек пее някоя хубава песен, в края на краищата и тя ще му втръсне. Сега ще ви дам една нова песен. Хади Хинзи. Заглавието ѝ е на чужд, непознат за вас език. Едно време тази песен се е пяла от хора с високо съзнание. Тези хора са вървели по друг път на еволюция, а не по пътя на обикновените хора. Днес тази песен не се пее на езика, на който някога са я пели защото ще изгуби смисъла, който е вложен в нея. На български язик тя се превежда с думите благата песен. Съдържанието ѝ е приблизително следното. Ти съзнавай, ти люби, безпирно сей, гради и в живота всичко давай. Тази истина Бога ти познавай. По думите всичко давай, разбираме даване от изобилието. Който няма, той не може да дава. Освен това, има неща, които по никой начин не могат да се дават. Който дава, и на него се дава. Не дава ли? И на него не се дава. Преведена на български тази песен става разбрана за всички. Щом е разбрана, тя може да храни човека. Всяко нещо, което човек разбира, лесно се освоява. Като ученици, вие трябва да имате правилно разбиране за Бог. Вие трябва да съзнавате, че Той е в сила да воюва заради вас. Гледате ли така на въпроса, вие никога няма да се застъпвате за себе си, да търсите своето право. Благодарете за това, което Бог прави за вас. Бъдете доволни и на най-малкото, което ви се дава. Не се стремете към големи работи, с които не можете да се справите. Какво ще правите, ако ви дадат да управлявате някоя планета? Какво ще правите, ако ви изпратят на Луната? Как ще се справите с големия студ на Луната? Според някои учени там има голям студ, около 250 градуса. Ако сте на Земята, лесно се носи големия студ и голямата горещина. Не е лошо нещо студа, но за онзи, който го разбира и може да се справи с него. Студът и топлината лекуват човека от недоволството, от апатията, от реп противоречия. Като се освободи от тия състояния, човек започва да разбира смисъла на студа и на топлината, като енергии в природата, които могат разумно да се използват. Докато енергиите на студа и на топлината не са подпушени, те не причиняват никаква опасност. Подпушат ли се? Те причиняват изгаряния, а с това и ред пакости. Разликата между студа и топлината се заключава само в посоката, по която се движат техните енергии. Те се движат две противоположни посоки. Тайна молитва Бесета от учителя държа на предобщи околотен клас на 27 март 1929 г. в София.